la feina d'entrenador sobretot amb el futbol és dura amb l'hoquei és, és tan dura Xavi? suposo que sí suposo que sí desconec clar, futbol, la del fútbol, que la, la de Pucí és, és bastant durell, si ho és, Molt bé, uh, fa dos partits que no podíem uh, parlar per motius de feina, uh, després de l'empat a casa davant d'alcalde, si no recordo malament, el resultat d'empat a 3, uh, segon empat consecutiu a casa 3, crec recordar, i després del partit d'aquest cap de setmana contra un dels més grans equips que, que ha donat la història del que sobre patins, que és el Reus Deportiu, derrota 8 a 4, però uh, amb el cap final, crec, uh, amb aquest encontre.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 El resultat va ser just, no? eh, és un d'aquests equips que si a diuen que, que l'empat ho han de el partit, te'l firmo, firmo directament, no? perquè jo penso que eh, aquest any doncs, un Barça-Reus-Iceo i després tens un noi, un Caldes, un Lleido i un Igualada, i fins i tot un Girona doncs, que els posem a, a la part de la dalt, no? i llavors jugar contra aquesta gent i puntuar és positiu. Ara bé, el dia del Caldes...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 és important. Més que res, perquè passarem setmana sense puntuar, i, però els equips de sota també els costarà molt puntuar. Per tant, aquesta distància penso que l'anirem la mantingent i es creen per aquí, perquè... Escolta, què vols dir això? Ho dones per fet ja... Bé, bueno, el Barça són paraules majors, no? També. Barça, Noia, Voltregà, doncs per fet que amb aquests partits no es puntuarà. Uh, Siguent realistes, uh, jo crec que amb un Barça és molt difícil de puntuar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 però els tres punts és difícil que, que ens els poguéssim quedar a casa amb un Barça, és molt complicat, hem de ser revistes parlant de, sí. mm -hmm. de, de, de... És que clar, és que no te, no, jo que no ens podem ni comparar, estem a la mateixa lliga però no et pots comparar, o sigui, no podem. No, igual que, que dissat a passat, no ens podem comparar amb un Reus depositiu, llavors això Això a vegades costa, perquè que estem a la mateixa lliga la gent no ho entén, no?, i pensa, no, home, és que has de sortir guanyar el partit. sí, sí, has de sortir guanyar tot el que vulguis, però quan poses a la balança totes les coses que té una o dues coses que té l'altra, doncs no és el mateix. I jo sempre et dic, m'repeteixo molt amb aquest tema, en el sentit de dir, si jo no els puguis entrenar aquesta hora, o a quarts de tots migdia, a de matí, a lloc de les onze de la nit, i a lloc fer-ho tres dies a la setmana ho fes quatre, Uh, llavors les coses serien molt diferents també amb els mateixos jugadors, perquè ja tenim jugadors de qualitat de parafrugell però, però clar, la, la dedicació que hi dediquem no és el no mateix que hi dediquem de aquesta gent els uh -huh. Reus entrenen cinc dies a la setmana o migdia no? I, i, i, i són tonteries però que formen part de la professionalitat no? i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 no vol dir que jo vagi a perdre el partit només faltaria ara, ja sé molt realista, o sigui, que no puc fer és fer la sang és una mala sang, o sigui, dissabte a la cara partit eh, un cop acabant no em puc, és com el de dissabte amb els Reus no em puc estar estripant les vestidures constantment perquè hem fet això hem fet això malament i no sé què, ens hem equivocat bueno, normal, només faltaria eh? és, que, és que només faltaria jo que l'heu de... de disfrutar, no? O sigui, sí, com no sigui, és per disfrutar-lo sí. vosaltres i el públic, òbviament sí d'acord, el que passa és que, clar, digue jugadors que disfrutis perdent, no es faci el dia l'entenedor, a mi tampoc m'agrada, o sigui disfrutar perdent no, no t'agrada no llavors, bé, bueno, són sensacions molt complicades de gestionar perquè al final és això són sensacions, són maneres de veure els quadres i la impotència eh, veus que, que, que al final sembles un ninot a camins d'aquests jugadors no? de la qualitat que arriben a tenir llavors encara, això no, no deixi cap dubte de que, de que sortirem a, a part totes en aquests partits com els altres el Noia eh, penso que pot ser diferent en aquest sentit, en cas del, del Noia jo penso que podem, el podem competir molt més i el Voltrega hem de competir per suposat el, home, el, voltregal... el, el Noia el tenim per darrere eh, sí, i el Voltrega no. és el cuet, que no vol dir res sí, però, perquè, però és, els, els tenim uh -huh. o sigui, tampoc ho amagar d'amagar eh? o sigui, la mateixa manera que jo dic que amb un Barça-Reus i liceo eh, poca cosa tenim a fer eh, també haig ja de ser valent i ja ja poder dir doncs, que amb un Voltrega, un Vic, un Lloret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 però que ja estem veient més o menys jo ja estic veient una miqueta cap on van els tilos de tots els partits, de les classificacions i veus que, bueno, si no passa res, és especial, quan doncs estem en una bona zona i estem en un lloc on te, el que hem dit sempre, aconseguir un punt és molt complicat i doncs, quan tens 11 doncs, ostres, el premi, no? Uh -huh. doncs volem veure què passa amb aquests propers partits, al moment a, a disfrutar-ho d'aquesta manera com ens explicava en Xevi el partit contra el Barça d'aquest uh, cap de setmana, però la situació és bona, òbviament aquests 7 punts d'avantatge 8 de respecte a l'últim que tenim ens permeten un coixí que amb aquests propers partits es pot mantenir, però almenys uh, és, és agradable saber que darrere tens aquest coixí que te pot uh, salvar a mitja temporada, no? Sí, sí, sí, sí. Que no, que si, no, si no tenim entrebancs i que i que, bueno, ara en tenim un, que comentari, però, en principi, si no hem de tenir entrebancs, doncs hem de, hem de mirar, doncs, de, de, de tirar-lo endavant, no?, Explica. i aquest coixí mm -hmm. pot anar bé. Explica'ns sí. l'entrebanc, perquè ja tenim el problema de l'Aldric no?, que, que vàres tenim comentar. Tenim que fins Nadal segurament no el tindrem en pista, i ara tenim, mira, doncs ara mateix en aquest moments estan fent una ressonància amb el porter, mm? perquè dissabte va tenir una, una jugada amb uns urulls i va caure sobre el genoll, i, bueno, vam acabar, doncs, el partit en mala condició, amb el inflat, i i a veure què, què, què en tenim d'aquests genolls i bueno, ens preocupa una miqueta perquè la posició de porteria és molt complicada i molt, molt important i el l'INU estava estàvem fent doncs, molt bona feina i ara veurem a veure, a veure de, què, de quin mal patim a partir d'avui a tarda o a vespre que comença un mica els resultats d'aquesta ressonància veurem veure, a veure què hem de fer Si ara de descansau és una mica més més greu. Esperem que no sigui res Preveus alguna que s'hagi de fer alguna incorporació? De moment la veritat és que no com plantejant, sí que, està, sí que està... O sigui, el moment que un porter es fa mal eh, és un problema, és un problema greu amb un equip, eh? No, no ens enganyem. Ara, tampoc vull avançar el molt meu d'aconteixements, vull esperar a veure el, els resultats del que ens diuen i, i, i a partir d'allà, doncs, parlar-ne amb el CUP i veurem a veure quines decisions es prenen. Molt bé, doncs, Xevi, seguirem parlant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre. A vosaltres. Fins